Astero bezala, teknologia berria itartea ingo diogu eta hortako dugu gurekin e, egunea enpresatikan, Julen, kaixo? Bai, kaixo, guna. No? Bueno, e, ez dakit, zuk bakizun, oi hartzuarrek oso inpuntual fama ondileak agula. Ez gala, oso puntualak. Eta zuk orduan gaur, erloju erlojuatei buruzitzen ber, e, diguzu. Bai, oi da, ez dekin, aldian e, olako inpuntuala zinatenik, baina, baina, baina bai, garkoan, ba, bizka albiste kurioso moduan, ez eh, hartu dugu. Ba, bueno, erloju berri baten e, zorrera, eta bere zorrera prozesu egual ere. Gauza e, bueno, berri gehien txuna bezala gure Kalifornian nor Palo paloaltoko e, inguru hortan sortutako bueno, gailu bat da. Eta kurioza da bi hau zatibatik, e, aparatoa bera kurioza da lako, baina bezetik e, bueno, ba, bera garatzeko edo bera ugaratzeko erabiluten bidea ez. E, juntatu dia ingenierik gazte batzuk universitatea da eta ingenieria astatu. Eh, guztuten ideia bat, Jain Fine reloj berezio sortzea eta horretarako pues diru, dirua lortzeko edo lortzeko pues eh bueno, basa josuten eta hor, ba proiektua aurkeztu zio munduari eta holaxe ba, jendeak pues milioi dolar e, donatu dizkio. Ezamilaka pertsonak munduan zehar ba izan ba, dutena erloj hori erosiko luketenak eta horregatik ba diru bat botautenak ez eta orain hor dituz 30.000 vamos, a proiektu hori gazteko zoruan. Bazi curioso hori da eta bezik curiosoa da ere, pues aparato avera, eh? Erlojoa ixuzen. Eh, erlojoa deitzen diote, baina ikuzte erlojoaino, ezko ser e. Es como torrean emateko ordenagailua. Hoi da. Gutxu belaro ixen gertateke, eh? eh reloj de TNDo funciona el reloj LANi izango eta eskumuturan emango dugulako baina suku samtsalabada kiago eskumuturan emagon eh ba iaia ordenagailu bat ez eh beretz da tinta elektroniko sco pantalla bat honekin ba, bateria eh ba ona bueno, azko sere autonomia ondiko bateriak eta guzti ustizterako eta ideia nagusia da edo reloj honenen for nagusia da ba nolabait konektatzen dituela gure bestelako gailuekin, ez? O sea, e, e, berak diote, e, e, ideiauz sortu zitzaiela, ba beriek nonbait bizikleta nazko erabiltzen dira eta baiz, ba, lanera bidean edo edo unibertsitateko bidean ba bizikletan ibiltzen zian era telefonoa edo, edo ipota bera edo gailoiek ez dituzten manejatu, ez? Ordan adibidez norbaitek SMS bat bidaltzen bazilien, ba gelditu eta telefono atera eta irakurri behartzen esne. Ba telefono hori erloju honekin egiten dutena da, haisuinen ere konektatzen dute erlojua, bai morrarekin ezaterako, ez? Orduan bizikletan dizi joa zela, ba mezu bat jartzen daute erlojuan irakurtzen dute edo email bat jatzen daute, erlojoan bertan eh irakurtzeko aukera dute. Orduan gelditu gabe, pasa ese hori irakurri alko lukete eta eta ba, Oran, ni oin oinarrisko edo basikoa hori da, eh. Fiskate ekarri, ba, estelako eh, e, bueno, ba, este eta bezterago notifikazioak ba eskumotrrera ekartea. Si e. ha <laughs> biskate peble do ditu uten eh, erlojo honen mm -hmm. ezaugarri nagusia da. Beraz, oie, e, horrek eluke inpuntualitatea arazoa konbontuko. Ja, keba, keba, e, uste erlojotik oso gutxi daukala, egiteza. Gehiago da, hori. pasori, e, gailu ezberdinak e, bateratzen dituen e, elementu bat ez, baina. E, Erlojo bat baina. Bueno, ba, Juleen eskerrik asko, aste honetan e, gukin e, teknologia berrien tarte honetan, albizte berexi hau ekartzeatikan, eta datorren aste arte. Sundamendi esker. Jo.